Отож, помста! Начищені до чоботи для їзди верхи генерала Ганмарка бицокували по начищенні до близько підлозі. Туфлі Стюарда вирипували вслід. Луна їхніх кроків вигулювала великим порожнім простором, відбиваючись від переливчастих стін. Вони поспішали, збиваючи ліниві порошинки, що кружляли в снопах світла. М'які робочі чоботи Шенкта, стерті стерті гнучки від довгого носіння не видавали жодного звуку. «Коли ви станете перед його світлостю, – діловіто туркотів Стюарт, – наближайтеся без непотрібного поспіху, не дивіться ні праворуч, ні ліворуч, голову опустіть і в жодному разі не зустрічайтеся очима з його світлістю. Зупинитеся на білій смузі на киламі, не перед нею і не в жодному разі не переступаючи її, а рівно на смузі, тоді станете навколішки». «Я не стану навколішки», – перебив Шенкт. Голова Стюарда крутнулася до нього, наче вибраженої сови. Лише володарі іноземних держав звільнені від цього обов'язку. Кожен має «Я не стану навколішки». Стюарт задихнувся від обурення, та Ганмарк прикрикнув на нього. «Заради всього святого! Сина і спадкоємця герцога Орсу вбито! Його світлості начхати стає хтось на коліна чи ні, якщо той хтось може допомогти завершити помсту. Як вам буде завгодно?» Двоє вартових у білих мундирах підняли схрещені алебарди, даючи їм дорогу, і Ганмарк поштовхом розчинив подвійні двері. Схоже, на печеру зал за ними був застрашливо великий і пишний, тронний зал гідної наймогутнішої людини штерії. Та доводилося бувати і у величніших залах, і перед величнішими людьми, і благоговіння в ньому не залишилося. Музаїчною підлогою в дилину простирався тонкий червоний килим, на самотньому кінці якого виднілася біла смуга. За ним височив поміст, біля якого стояла дюжина вартових у повних обладунках. На помості пишалося золоте крісло. В кріслі сидів Орсо, великий герцог Талінський. Одягнений він був у все чорне, та ще чорнішим було його лице. Перед Орсо і його свитою широким півколом на колінах перебувало дивне й зловісне збіговисько. Людей 60, якщо не більше, усіх мастей, розмірів і статур. Зброї при них не було, проте Шенкт підозрював, що зазвичай вони не обвішені. Кількох із них він знав з вигляду – убивці, наймені душогуби, ловці за головами, Люди його ремесла, якщо можна сказати, що в маляра, який білить стіни і майстра пензля, одне ремесло. Шентн наблизився до помосту без непотрібного поспіху, не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч. Проминув півколо зібраних тут убивць і зупинився точно на смузі. Дивився, як генерал Ганмарк, прокрукувавши повсторожу, підіймається сходинками до трону, нахиляється і шипоче щось орсо на вухо, а Стюарт біля другого ліктя герцога набирає нехвального вигляду. Орсо обдарував Шенкта добрим поглядом. Шенкт відповів йому таким же. У залі весь час панувала тиша, така гнітюча, яка властива лише великим приміщенням. «То це він і я? Чому не на колінах?» «Схоже, він взагалі не вклякає», – промовив Ганмарк. «Усі інші вклякають. Чим ви такі особливі?» «Нічим», – відповів Шенкт. «Але не станете навколишки. Колись ставав. Давно. Більше не стаю». Очі Орсо звузилися. «А якщо вас змусять?» – дехто намагався. «І?» – «Я не став». «То стійте. Мій син загинув». «Прийміть моє співчуття. У вашому голосі щось не чути співчуття». «Він не був моїм сином». Стюарт ледь не проковтнув язика та запали очі Орса і далі незмигно дивилися на нього. «Бачу, ви любите говорити правду. Прямота ціна річ для достойників. Про вас чудові відгуки». Шенкт не сказав нічого. Та історія в Келні, наскільки я розумів, то було ваших рук діло. Усе самі, від початку й до кінця. Кажуть, те, що там залишилося, і трупами годі назвати. Шенкт не сказав нічого. Ви цього не підтверджуєте. Шенкт дивився герцогові Орсу в обличчя і мовчав. Але й не заперечуєте. І далі мовченка. Люблю людей, які тримають язика за зубами. Хто мало розповідає друзям, то й ворогам півслова не скаже. Тиша. Мого сина вбили. Викинули з вікна борделю, як сміття. Його друзів і супутників моїх підданих теж повбивали. Мій зять, сам, його величність король Союзу, ледь зумів вибратися живим із палаючої будівлі. Соторіус, напівтрупний канцлер Сіпані, у якого мене були в гостях, ламає руки і каже, що нічого не міг удіяти. «Мене зрадили, у мене відібрали сина. Мене осоромили! Мене!» Несподівано заволав він так гучно, що аж у залі загуло і усі здригнулися. «Усі, окрім Шенкта. Отож, помста. Помста! Орсо гатив кулаком по підлокотнику трону. Швидка і жахлива. Швидку не обіцяю. Жахливо можу. То нехай буде повільна і сповнена стражда, ніби Можливо, доведеться завдати шкоди вашим підданим і їхньому майну. Скільки завгодно. Принесіть мені їхні голови. Кожного чоловіка, жінка або дитини, хто був до цього причетний навіть найменшою мірою. Робіть усе, що потрібно. Тільки принесіть їхні голови. Отож... «Їхні голови». «Який завдаток ви хочете?» «Жодного. Навіть не. І якщо робота буде зроблена, ви заплатите мені 100 тисяч скелів за голову вожака і по 20 тисяч за кожного посібника, що найбільше до чверті мільйона скелів. Ось моя ціна». «Дуже висока», – пискнув Стюарт. «Що ви робитимете з такою купою грошей?» «Буду рахувати і сміятися, розуміючи, що багатим людям не доводиться відповідати на запитання дурнів». «Ви ніде не знайдете наймачів незадоволених моєю роботою. Шенкт неквапно перевів погляд на набрид у себе за спиною. «Можете, якщо хочете заплатити мізернішу ціну мізернішим людям!» «Заплачу!» – відповів Орца. «Якщо хтось із них знайде убивець першим!» «Інших умов я не приймаю, ваша світлосте!» «Гаразд!» – грикнув герцог. «Ідіть, усі! І принесіть мені помсту!» «Ви вільні!» – вирискнув Стюарт. Почулося шарудіння, стуки, бращання, то наймені вбивці підводилися, аби покинути велику залу. Шенкт повернувся і пішов килимом до високих дверей, без непотрібного поспіху, не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч. Дорогу йому заступив один із вбивців з чорношкірий, середній на зріст, але з двері завширшки. Там, де строката сорочка відкривала шкіру, у нього перекочувалися суцільні брили м'язів. Товста губа скривилася. «То ти і є, Шенкт!» «Я очікував більшого!» Молися Богу, якому ти там віриш, аби ніколи не побачити більшого. Я не молюся. Шенкти нахилився ближче і прошепотів чоловікові на ухо. Раджу почати. Хоча й не маленький набучій мірки кабінет генерала Ганмарка здавався захаращеним. З камінної полиці насуплено дивилося надмірно велика погруддя Джуванца. Його кам'яна лисина відбивалася в причудовому дзеркалі з кольорового віссирінського скла. На столі з двох боків височилися, сягаючи ледь не до плеча, дві монументальні вази. На стінах тіснилися полотна в золотих рамах, два з них просто вражали величиною. Гарні картини. Надто гарні, аби висіти купою. Приголомшлива збірка», – зауважив Шенкт. «Оце куль'єр. Згорів би в одному багатому домі, якби я його не знайшов. А ці дві – на суринца, І це – Орхус». Ганмар показував на кожну безпомильним рухом пальця. Рання творчість, але все одно. Ці вази виготовили в днену першому імператору Гуркула багато сотень років тому. А тоді, невідомим чином, вони опинилися в багатій садибі під Капрілля. А потім тут. «Рятую, що можу», – відповів Ганмарк. «Можливо, коли закінчаться криваві руки, у Штирі ще залишаться якісь справжні скарби». «Чи у вас?» «Краще хай будуть у мене, ніж у вогні». Починається пора походів, і вранці я вирушаю брату в облогу Віссарін. Сутички, грабунки, підпали. Марші і контрмарші, голоди, пошисті, звичайно. Без смертей і каліцт теж не обійдеться. І битиме цей лихо людей зі страшною непередбачуваністю, як блискавка з неба. Загальна кара. Усім ні за що. Війна, Шенкте, війна. І подумати тільки, що я колись мріяв бути порядною людиною, робити добро. Усі ми мріємо, генерал звів брову. Навіть ви? Навіть я. Шенкт видобув ножа. Гуркульського, м'ясницького серпа, маленького та гострого, як гнів. «Що ж, бажаю вам мріяти і тішитися, а найкраще, що може я, це старатися обмежити спустошення до просто розмірів булинки». «Часи такі спустошливі, Шент видобув із кишені невеличкий шматочок дерева, на якому вже вгадувалася вирізблена собача голова. «Хіба не всі часи такі? Вина? Із власного льоху-контейна? Ні». Поки генерал наповнював свій келих, Шент ретельно водив ножем, стружка сипалася на підлогу поміж його чобіт, задні лапи собаки повільно набирали оберсів. Звісно, не мистецький витвір, як ті, що його оточують, але саме те, що треба. Було щось заспокійливе в розмірених рухах кривого леза в безшумному пурханні стружки. Ганмарк нахилився до камінної полиці, витяг кочергу і без потреби трохи поворушив жар. «Ви чули про Монскаро Меркато?» Капітан-генерал тисячі мечів. Украй успішно воювала. Чувні би вона померла. Ви вмієте зберігати таємниці, Шенкте? Бережу сотні і сотні. А вже ж, а вже ж. Ганмарк глибоко зітхнув. Герзо Горсо наказав її вбити. І її, і її брата. Завдяки перемогам її полюбив народ Таліна. НАТО полюбив. Його світлість боявся, що вона зможе захопити його трон, як це буває у наймитців. Ви не здивовані? Я не дивився всіляких смертей. З усіляких причин. А вже ж, Ганмарк насуплено глянув у вогонь, то була нехороша смерть. Хороших не буває. І попри те, ця була нехороша. Два місяці тому зник охоронець герцога Орса. Це нікого не здивувало. Він був дурним, не дбав про свою безпеку, був схильний до розгулу і поганого товариства, і нажив багато ворогів. Я собі це до голови не брав. І... Через місяць у Веспорті отруїли його банкіра разом із половиною працівників. Це вже було інше діло. Банкір надзвичайно переймався власною безпекою. Отруїти його було вкрай складно. Діло було зроблено застрашливо, грамотно і винятково безсердечно. Та він надто вже застряг у штирійській політиці, а штирійська політика смертельна гра, у якій милисердних гравців, мов наплакав. Це правда. У самому банку Валенти Балк підозрювали, що причиною стала тривала ворожнеча з гуртськими суперниками. Валент і Балк, ви знаєте цей заклад?» Шент помовчав. «Здається, вони наймали мене один раз. Продовжуйте». «А тепер убили принца Аріо». Генерал приклав палець собі під вухо. «Ударом у те саме місце, куди він штрихнув Бенну Меркато, а потім викинули з високого вікна». «А дайте Монскару Меркато жива?» За тиждень після смерті сина герцог Орса отримав листа від такої собі Карлот Дан Ейдер. «Коханки принца Аріо». «Ми давно підозрювали, що вона союзна шпигунка, та Орсо це терпів». «Дивно». Ганмарк знизав плечима. «У нас із Союзом випробована часом дружба. Ми допомогли їм виграти в новому витку нескінченних війн із Гуркулом, і ми, і вони мають підтримку банківського дому Валентбалк, не кажучи вже про те, що король Союзу – зять Орсо». Звісно, ми навзаєм засилаємо шпигунів, проте це радше як жест добросусідства. Якщо вже без них не обійтися, то нехай вони хоч будуть вродливі. А Ейдер беззаперечно була вродлива. Вона була в Сіпані з принцем Аріо. Після його смерті вона зникла. І тут лист. І що там було написано? Що її отрутою примусили допомогти вбивцям принца Аріо. що в їхніх рядах перебуває найманець Нікома Коска, мучителька Шайло Вітарі, а заправляє ними не будь-хто, а сама Меркато. Жива-живіс ви в це вірите? Ейдер не має сенсу нам брехати. Жоден лист не врятує її від гніву його світлості, якщо її знайдуть. І вона мусить це розуміти. Коли меркати скидали з балкона, вона була жива. У цьому я впевнений. І мертвою я її не бачив. Вона прагне помститися. Ганмарк безрадісно реготнув. Криваві руки, кожен прагне мститися. Ота талінська змія і кабрільська різничка, котра не любила на світі нікого крім свого брата, просто палає жагою помсти, якщо вона справді жива. Нелегко знайти таких цілеспрямованих ворогів, як вона. Отже я маю знайти жінку на ім'я Віталі, чоловіка на ім'я Коска і змію Меркато. Ніхто не повинен довідатися, що вона можливо жива. Якщо в не стане відомо, що вбитий її зібрався сам Орца, може початися безлад, а той бунт. Її в народі дуже любили. Вважали талісманом, людиною, що приносить щастя. Однією з тих, що вознеслася завдяки своїм заслугам. Оскільки війна затягується, податки ростуть, його світлість... Mm, люди не люблять так, як хотілося б. Може я сподіватися, що ви мовчатимете?» Шанкт мовчав. «Гаразд. У Маркату є спільники в уталення. Може, хтось із них знає, де вона?» Генерал звів очі. Червоняві відблиски вогню мерехтіли на половині його стомленого обличчя. «Та що я тут розказую? Знаходити людей, ваше ремесло. Знаходити і. Він знову поштрикав палаючий жар, сніп, сніптанцюючих іскор. «Я не повинен учити вас вашого ремесла, правда ж?» Шенкт заховав свого недорізбленого собаку і ніж і повернувся до дверей. «Ні».